Nördcrafting, nördpissen i rummet. Så det har jag börjat pälla och jag fick väldigt mycket pärlor. Så jag har att göra nu. Mm. Ja, vi som följer på Instagram har ju sett de här grejerna. Min favorit hittills är det <laughs> Ja, den blev ganska bra. Ja. Den skulle egentligen ha tempackerna på Oden enligt mönstret har två olika röda färger. Och de två röda jag har är väldigt likadant ser ut som att det bara är en färg.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 jag vet inte, den slår inte riktigt eh, Nazis at the center of the earth har inte De har en cyborg Hitler Förlåt alltså, för Jag har ju sett, jag, jag, såg ju, jag såg ju den riktiga eh, Iron, Sky? Det, Iron, Iron Sky. Sky. Jag älskar Iron Sky den så är, mycket jag, jag, sorry, alltså På bio var den väldigt rolig att se den för matet mm. så Men ja. Nej, jag, det, var, det var ingen som ville gå och se den med mig på bio Så jag, jag fick var det ju du för kompisar? <laughs> ja, mm. eh,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 Det kan det bli en än bra? Nej. nej. Men det jag säger är the Center of the Earth zombie eh, nazis, nazister med liksom Dr. Mengele där fast det liksom typ 2010. Fast eller det är, så, är någon zombies Ja. Har missat den här? Ja. Oh, har du sett dödsnö? Ja. Nej, oh, men jag, där har du zombie nazister. Ja. Äh, jag är Jag sett bra, det. Kaninön det är inte bra. Kanin. Ja, kanin. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Men gillar du kan ni är zombie nazister så det är det Dödsnö. Ja, jo, jag har hört det. Jag gillar väl mest... Jag, jag är inte så förtjust i Zombies där, men När det är liksom nazister och det är någonting fel med dem Det blir ju jättekul. <laughs> nazister på månaden. Jag grät jag skratt för Första gången jag hörde det. Mm. Och fick se det liksom Det var underbart. Det finns ju vissa delar av den filmen som är Sämre än de andra. Men sammantaget så är det en ganska rolig film. Ja. Mm. Kan inte typ kolla på en plojfilm? Per, per gång. Mm. Så vi kan borde... vi inte om Så kan mm. vi dra igenom Åh, Troma. Har ni sett någon Troma film någon gång? Nej. Mm. Nej. Toxic Avengers, sergeant Kabuki-man. <laughs> mm. Nej. Okej. Okay. Alltså trauma är ju ännu sämre och ännu lägger budgeten vad Asylum har och de kom typ så 20 år tidigare. Fantastiskt. Toxic Avenger handlar om en mobbad kille som typ hamnar i en, i en, i en container med så här toxic waste och han blir muterad och ska... Sex är den ju O obeskrivbara skulle jag säga. Det är värt att se om ni har tid. Herregud, ja. Är det uppgiften till nästa avsnitt? Jag så... Att vi ser Toxic Avengers? Mm. Ja, ja, ni får hemläxa. Ja. Det var roligt. Vad hände ditt bild i så fall då? Jag har jobbat sist vi träffades här i semester. Jätteroligt. Sista dagen på semestern så lagar jag till en jättegod lammfärsgryta och blir matförgiftad.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 Gilmore Girls är helt fantastisk! Åh oh, det är ju lika hemskt som sjunde himlen. Nej, det är inte. det, är, det är inte! Det är nej! Välkommen till din sida, Isabelle. Tack, Emma. Det är jätte, det är jättejobbigt. Det är Ska vi börja bara prata om Gilmore Girls, då? För Får jag förklara varför jag gillar det? Ja. ja. Det är antagligen av de anledningar som jag hatar.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 Men den utspelar sig på 80-talet, vill jag säga. 70 talet ha, Jag har inte det. Här det var så länge sedan jag såg den. Förlåt, nu får jag skämmas. Men jag kanske bara ska resignera här och nu. Jag tar bort den. Nej, ta bort den. Den är så bra. Ja, den är faktiskt jättebra. Ja. Den är jätterolig och det är underbara karaktärer. Och det är de... Gäng, det coola gänget så röker på hela dagarna Och så är det tunt gänget som spelar rollspel i kallaren det, det är många skådespelare som idag är väldigt stora och kända Som sett frågan, vad mm. äh, heter han James Franco? Uh, ja. Jason Segel och James Franco ja. Ellen Page Nej, Linda Cardellini menar jag mm. Det var mina eh, tre 99-2000 ja. Och den gjordes ju bara i, var det bara en? En säsong Ja, och det var during the 80s så att du hade rätt att hade fel Ja. Ja, yeah. det wow. <laughs> till mig. Den är 8,9 på IMDB så att den är liksom högst riktad. Ja. Mm. Och jag älskar internet Vi kan ta reda på saker. <laughs> Tina, ah. vilka är dina tre? Eh, min favoritserie är Star Trek, originalserien. Den är fantastisk på alla sätt och vis. Så underbart. Jag är så fruktansvärt kär i Chattner. Och Nimoy, det är därför alla mina vänner Vill att jag ska se på Fringe. Ja, uh, alltså han är ju så bra som William Bell han, han är så denna. bra som allt. Och min andra favoritserie är V Den gamla V Jag försökte kolla på nya V en gång Det gick inte så bra det ett avsnitt Sen gav vi upp Ingen som har någon åsikt om V okay. Jag har sagt att det, det är för tydligt med matreferenserna För att jag blir lite så här: absolut Men de hade kunnat göra det lite mer subtilt Men loggan ja. till och med Ja Vad roligt Äntligen någon som har <laughs> sett det Ingen av mina vänner har sett det okay. liksom ja. uh, <clears throat> Nej men Det är ju rätt tydligt men jag tycker att det är liksom lite roligt. För de blir det nazister fast det är något fel med dem igen. <går> de är ödlor! Ja! Det är jätteroligt. Mm. Har ni tänkt på det att om ni har sett, när de letar efter den här hybrid människan halv människa halv alla Eller. så går de och letar efter den för de vet inte hur hon ser ut men de har en bild på henne.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 Ja, ja, när de höll upp där och hade det som en smartphone jag, det, det var bland det coolaste jag har sett Alltså jag såg den när jag var 20-årsåldern Så det är snart 10 år sedan Men jag gillade jag den ju ja, ja, jag såg den också när jag var i 20-årsåldern <laughs> Det var så bara förra veckan Ja, när jag såg eh, Första miniserien när jag var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 Fjärde favoritspel måste jag ändå säga. Jag tänkte säga Assassin's Creed 2. Men jag kom fram till att det är utan tvekan Lego Sagan och ringen. Det så är, är så charmigt. Jag hatar det. Hur det jag, hatar? jag spelade det i morse innan jag kom hit. Ja. Jag blev så förbannad. Nu blir det, det... dålig stämning här. <laughs> Tina, vill ni ha det så här du <laughs> Okej, okay, grejen är så Jag tycker att det är en ganska charmigt spel egentligen. Ja, det var väldigt charmigaste är den... spel. Men den biten... Där man är, och kommer jag kommer inte på vad det heter, jag tror det är film tre, man går in som Aragorn och det är gänget och ska eh, vinna över de här skelettspökgubbarna ja. till sin sida. Ja, där är de bergen. Ja, mm. och det är mörkt, du går inte att se någonting och allting laggar och jag blir så hel, lite förbannad så jag vill aldrig mer spela det spelet. Så och sen så, så går du över såhär dimgrejer och så, så, så ja. fastnar du och, ja. och mm, Men det är så, så frustrerande. Är så frustrerande.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 Och tar alla spelbara Hobbits till Isengard. Så får man en tråkning. Tycker du Hobbits till Isengard? Ja. Har ni sett den uh, videon? Ja. med Orlando Bloom. Och mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sjunger med. Vi kanske länkar den till bloggen för er lyssnare som inte uh, fattar vad vi pratar om. Vad vi kan hitta. Isabelle, är din tur att ta... Du hade lite annorlunda syn på spel mot dem, um, Tror jag. Mm. Ja. Jag spelar inte så mycket spel. Men okej. Okay.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 Ja. ja, jag tror inte jag såg hela ettan Nej, ni är ja. det är ju jättebra Tycker du om? Jo, absolut uh. Absolut Hon är ju skitsnygg Och det är... cool. finns en pussy wagon Och, och <laughs> hon har ett svärd Och liksom <laughs> Vad kan man, man begära today. Och det är jätte jättemycket uh. blod och allting ja, jag menar ja, jag, jag, jag älskar alla de här sprut-sprut-scenerna Liksom blod och Ja ah. splatter. Jag tycker splatter. väldigt mycket om splatter. Jag älskar splatter. Åh mm. oh. ja. Oh. Det skulle ha varit. Okej okay, fortsätt. <laughs> Min nästa film är Scott Pilgrim vs the world. Den är ganska omdebatterad. Jag har förstått att det. det är antingen älskar man eller så hatar man den. Jag älskar den. Jag hatade den. Jag hatade den första gången jag såg den. <laughs> jag hatade den så mycket. Jag förstod inte liksom vad grejen var. Sen så såg jag om den.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 Best movie ever. Det var min spontana reaktion. Jag var lite skeptisk när vi skulle se den. Men bara, alla andra ville se den. Så då får jag ju gå med och detta. Och så såg vi den och jag blev helt bara, Mist. Jag tycker den är så, det är så cool. sjukt bra. Jag har inte sett den. Netflix. Ja, det var inga bortförklaringar. Var inga bortförklaringar. Jag har läxat till nästa gång då. Jag ska spela ja. upp detta. Ja, det var mina tre. Tina, skulle du dra dinan? Ja. Jag kommer fram till det. Det är nog min... Absolut av favoritfilm för att jag kom på att jag är inte är 14 längre och kanske har utvecklats längre bort än Nightmare Before Christmas. Oh, Kolla, alltså, jag är... har jag gjort det. Om jag jag inte... inte. Om jag är inte är lika stereotypisk <laughs> längre. Oh, oh, oh. Mm, uh, jag tror det är Men jag kommer fram Rocky Horror Picture Show. Hi-Five! <laughs> Så oh. där man med när jag sållade. Ja, uh, jag jag, jag sålade bort den också uh, Jag inte den sedan jag var 14 uh, Jag trodde den skulle hamna på typ så här trean eller något sånt, men jag kom fram till Nej, Nej, det, det är nog nummer ett men, Vilken av mina favoritkarakt är nummer... oh, alltså det är nog Frankenstein. Oh. Han är ju så snygg i den Alltså jag älskar Brad Han är så fruktansvärt trägg och tråkig Åh oh, han är så, här, oh. <laughs> så stel Åh oh, Brad <laughs> han är Jag förstår inte hon kan vara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 Min favorit är planetsmanet Janet. Mm. Mm. Uh, ja, <laughs> nu känner jag, jag genast att jag måste gå framåt och se den. För det var ja, länge jag har inte sett den på typ två veckor så jag måste få se den <laughs> <laughs>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 Jag kände inte till fenomenet Rocker Horror innan det. Eller jag hade lite hört, jag kände igen namnet. Mm. Men så köpte jag dit Och så jag var sån, jag så kärs. Ja, sen dess. Fint, jag såg den som var helt frälst. Sen låg jag så här googlade jag allt det, namnet. Men jag har Underbart. Vad synd att vi spelar in, annars hade vi kunnat lyssna på det. Ja. <laughs> men vad kul! Att du ja. har den överst. Alltså vad ja. roligt. Min, ja, nästa väldigt glada. Ja, min nästa tatuering kommer ju lätt att bli en pin-up bild på Frank Furter. Det är helt fantastiskt. Det, nej, det om ni skulle om, om blir bjudna på ett Rocky Horror Party på Halloween, den skulle ni klä ut det till. Jag är lite mm. så här kluven mellan typ Refra och Magenta. Mm. Ja, det är något som Magenta tror jag. Alla killar någon borde gå gå som Rocky. Rocky. Ja, okej. Oh eller något bara gå som Rocky. Rocky. Ja, men det finns ett guldkalsoongena.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 så ibland är det jobbigt att bo med andra människor Och sen så Terminator 2 Fast egentligen alla Terminator Till och med 4 Terminator 2 var definitivt med När jag skulle göra den här listan mm. För det är en film som jag har älskat Sen, nu kom den 94 uh. mm. Så sen 94 har jag älskat den det, är så roligt det var min. mina minnen. första Favoritfilmer när jag var barn Terminator 2, Lejonkungen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 Mm. Ingenting, det funkar ju med, med någon av dem Men *Royal Tenenbaums* var nog första Wes Anderson-filmen jag såg eh, Precis när den kom Och jag var bara helt såhär, kan man göra filmer som är så här. Och han har ju fortsatt att liksom, göra på samma sätt Men den, den filmen är verkligen bara underbar Min andra genre är dumvåld Say again Dumvåld uh -huh. eh, Exemplifierat av Corn Air Jag har sett den kanske 23 gånger utan att överdriva Har ni sett den?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 Jag tänkte kolla på den igår för jag har inte sett den. Men så satt jag där. Men jag kunde ju inte bestämma mig för jag har bytt i amerikanska Netflix nu. Och nu tänkte uh. jag inte ens kolla på en hel film för att jag vet att det finns så mycket att byta till. <laughs> men alltså, det är jobbigt. Uh, 80-tals är ju på en helt annan nivå än vad 90-talet och 2000-talet ser. 2000 I den här filmen, du har Molly Ringwald. Du har. Du har.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 och hon blir kär i en överklasskille och vidtar problem för att de två ska kunna få varandra. Och hennes bästa är kär i henne, såklart. Och han är friendzoned. Oh. Oh. Jag har sett henne många gånger, lika bra varje gång. Så har vi ditt ämne kvar, böcker. Böcker. Vem vill börja? Det känns som att det är on roll här så vi får lika gärna fortsätta kanske. Mm. Fortsätt.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 Ifall vi skulle cosplaya, jag har kommit fram till att jag vill gå som Alice från uh, Ma Mag Magis. Mm, Alice, Alice ja, mm. men, ja, ja, ja. Mm. ja. Jag blev så taggad när jag kom på det för någon dag sedan. Mm -hmm. Jag vill bara berätta. Det, nu, nu känner jag lite för att det monolog. Har ni läst någon av de här böckerna? Jag har läst halva Alice under landet. Mm. Nej, jag har inte läst någon. Jag, jag har tänkt läsa Alice. Räknas det? <laughs> ja, det är tanken som räknas. Ja, ja. ja. Mm. ja. kanske. Men det är fantastiska böcker.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 Och sen så tredje är Heroin Diaries. Som handlar om Nicky Six. När han tar heroin i ett år. Mm. Väldigt spännande. Ja. Det Gjorde det om en och har läst. Tycker de var väldigt spännande. Och ja. intressanta. Ja. Det känns fel att säga spännande. Det ändå är ändå i någons liv det handlar om. Men intressanta ja. då. <laughs> ja, väldigt fräscht När du inte är duschat på tre månader. Och har som hobby att sätta sig jämt och folk på tunnelbanan i Japan. Och de är för trevliga att få säga till. Att han är äcklig. Yeah. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja. Vad den Nicky Six? Jag är mänsen. Mm. Ja. säkert. Vad vi Ja sen Var det? Mm. Och just det, ja, vi ändå hade jag comics på den här boklistan så kan jag säga att den enda liksom serietidningen som jag läser är Nemi. Hela Nemi jag känner igen mig. Hon har fint hår. Ja, <laughs> hon har fint hår. Hon på min om Hon är tokey. Ja. <laughs> ja. min lästlista då jag har både böcker och komiks eh, comics.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 Du köpt... gav efter. Jag gav efter, köpte, köpte de två första volymerna på Comixology, läste dem på en kväll. Och nu är jag mer bara så här. jag har bara ett nummer i månaden, det är helt värt då. Ja. <laughs> det tar lite för lång tid liksom. Ja, nu jag har läst jag de tretton nummer som finns ute. Mm. Det är det jättebra. Jag har ju bara läst tolv nummer då, så jag köper. Ah, just så ja, just Så jag har inte läst nummer tretton. Mm. Uh, det är lite jobbigt. Mm. Vilken är din favoritkaraktär? Åh... Och...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 hoppat upp och ner nästan i stolen när det hände någonting jag trodde liksom som var riktigt bra ändå. Men ja, jag ska inte säga så mycket mer så. Förstår du min favoritkaraktär Spindelkvinna utan armar. Ja, hon hon är ja, asball. Jag tycker det är ja, kul att ni gillar Saga så mycket med tanke på att Magnus från FuckPog verkligen hatar Saga nej. Nej, nej, nej, nej, han älskar det. Det är typ hans favoritgrej det Men han skrev väl att han typ gav upp den. Nej. Mm. Jaha, jag tror att det var Saga Nej det var det inte ja, jag måste... högt och lågt. Vi, Alltså det är ju Emma och Magnus Edlund Alltså Gorilla Tarr på Twitter Det är på grund av de här två människorna som jag börjar läsa Saga För att de inte skulle tjata om det Jag måste lära mig läsa liksom. Jag tror ju att han hatade den Nej det är perfekt Nu går vi vidare Till nästa På min lista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 Ja, oh, Batman. Harsh. Det det, det, är en, det är en fin bok där. Här är. Det är en fin bok. Ja, det är en fin bok där. Ja, har du oh, så är Han är en om Batman kanske. Ja. Oh, är ni läderlappen? Ja, och Nej. Det är bara Batman. Inget annat. Ni går och sticker näd Jag älskar läderlappen. <skratt> älskar det så mycket. <skratt> Vad heter Batgirl läderlappsversionen? Läderkicken. <skratt>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 Men jag är lite besviken för jag har fått veta om man har förhandsbokat det så ska man ha fått en poster med GTA då. Men jag har inte fått den här posten när jag bokade i mitt GTA så jag är lite besviken. Men du har förhandsbokat det? Jajamän. Yeah, mm, jag gjorde det så, så fort de satte datumet. Mm. Så jag ska försöka kräva en GTA-poster för mm. Emma? Ja, det har hänt så mycket i serieboks-comics-världen de senaste typ, två veckorna eller något. Så jag vet inte vart jag ska börja.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 Går upp och går runt halsen som en haltnäkt. Eller man ska säga. Mm. Hur skulle du beskriva? Jag det är bra att beskriva tror jag. Får <laughs> jag ser, Det är ju inte riktigt samma formelös polotröja. Ja, men det är ju inte fan den här liksom. Hon har inga byxor eller kjol. Får det är, ju... hon är en body. Ja, precis. Det är ju en body. Så jag kan tänka mig att kianonen kickar upp.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 Precis, Carol Danvers, Captain Marvel. Mm, jag har ju hållit på att läsa Captain Marvel. Jag började ja. läsa och 2 två på tåget hit ner och är nästan glad över Och jag ser så... Det provas ju, ju, ju väldigt mycket om att man vill ha en Wonder Woman-film. Men får man inte det så skulle jag inte gråta över en Captain Marvel-film. Nej, för att hon är dessutom en heltäckande dräkt.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 28 avsnitt Så då tänkte jag, jag har ju kommit till avsnitt 3 Då kan jag ju se resten Det är fem säsonger oh, herregud. <laughs> Mitt liv är <blev> precis förstört <laughs> <laughs> <laughs> För er som inte Drop Dead Diva så är det alltså En, en, en, en smal Vacker, blond Framgångsrik modell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 Fast hon gillar det ibland men hon vill inte erkänna det. Nej. Hon tycker det är väldigt fascinerande här hur gott det är att äta mat. Ja men precis, bara den grejen. Första avsnittet typ handlar om att nu ska hon försöka gå ner allting i vikt som den här tjocka advokaten väger. Och åh, oh, jag blir så... Ja. Hon är rätt korkad. Ja. <laughs> ja. Men, ja, det är det jag började tala om. ingen ängen är jättesöt. Ja. ja. Men jag kan ju jag jag placera honom liksom... Jag vill säga sjunde himlen, men han är inte med i sjunde himlen. Man har utseendet för det. Mm. Jag lyssnar i princip på ingenting nu. Jo, jag lyssnar när Steven Fry läser böcker till mig. Det är alltid mysigt. Och, och jag ser faktiskt ganska mycket fram emot den kommande serien S.H.I.E.L.D. Som en spin-off på Avengers. Fast ändå inte. För att Agent Coulson är död. Så är det bara. Han det. lever inte. Så enkelt mm. är det. Och du, Emma. Vad tittar du på?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 Lite små intressanta. Jag tycker de är rätt härligt animerade. Så det kommer jag fortsätta titta på. Sen uh, håller jag även på att kolla lite bilder mig animerade superhjältefilmer. Så jag har sett, uh, jag som jag sa tidigare då är ju Batman The Dark Knight Returns är favorit nu. Och jag har sett Wonder Woman och olika Justice League-filmer och Hulk-film och lite allt. Det är väldigt bland kvalitet. Det är skitbra. Andra är totalt sämst. Jag fattar inte varför man gjorde den filmen. <laughs> Men det är ändå lite kul att se. Läser just nu. Som sagt så håller jag ju på att läsa Captain Marvel volym mm. 2. Det är två historier i den boken. Pivbacken. Det är väldigt olika tecknare också. Det är olika artister som har gjort de här två veckorna. Jag ska inte säga så mycket om dem tror jag. Men det är ju väldigt intressant just nu. Jag, är snart jag lyssnar på pratar just nu. som pratar i vp 1 Som jag på eh, lyssnar i kap Jag har ju sömsvårigheter. Så jag håller på och lyssnar på sån när jag ska sova. För att det är så tråkigt att du bara somnar. Nej, för att det är jätteintressant. Jag innan lyssnar jag på Maja Ivarsson eh i The Sounds och hennes eh, rock and roll liv väldigt klyschigt med droger och alla grepp och. Mm. Uh, och jag är, lyssnat på liv då, ja, jag lyssnar på Livström det har Jag älskar Livström Kristoff, har ja. du hört den? Nej, jag lyssnar Bara inte. hej, jag heter Livström Kristoff. Det här det ska bara handla om mens. Det gjorde ju för sig inte. Det var lite mm. annat också. Ja, ja, men det var väldigt bra. Mm. Och så äh, lyssnar jag på har sommarpratet i natt. Sen somnade det ifrån sen. Så jag är lite eh, ungst Spelar. Jag spelar just nu. Ja, så jag nerdragerar sig lite över förut av Lego Lord of the Rings. <laughs> oh, ja, det till. Som jag håller på att spela. Som jag har på spela för tillfället. Och mobilspelet The Tapping Zombie. Eller ja, om vi håller på att sprida den på surfplattan. Eh, kommer nog så kanske länka eh, på bloggen sen. Eh, det är ett eh, 8-bits eller 16-bits eh, spel, plattformspel. Man spelar som en eh, sheriff, typ Rick, ifrån The Walking Dead, typ. Man hoppar på plattformar och man ska undvika zombiesna. Genom att han trycker ner finger på plattan så stannar figuren, Släpper man Så går den, och man ska undvika att som kommer komma emot den. Då. Ja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 Du får mig nyfiken mm. Mm. Alltså mm. nyfiken show. Mm. Ja, uh, Du fick det... mig nyfiken förra gången du rekommenderade den Fast det inte gör bra <laughs> Ja precis. Jag har väldigt bra smak Även när liksom, det är någon slags spökjag som gör det hela ja, Jag uh, blev finns... också nyfiken redan då Men jag har så mycket mm. andra serier att se Så att jag lägger uh. den på listan på Ja men ja. precis, hosten är, hosten är så här riktigt odrägligt Australiensk snubba, och skit jag blir att lyssna på Men uh, uh, serien är bra Än så länge, jag har bara sett de två första avsnitten Men som sagt, jag har rekommenderat den förut Jag kan fortsätta med att rekommendera den <laughs> uh, Finns den på Netflix? Nej jag, uh, nej. nej jag har lånat den från internet Nu blir jag är är mycket jobbigare, jobbigare. På internet. Mina vänner på internet har var snälla och Lånat den till mig, jag lovar att lämna tillbaka Den när jag är klar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 men jag har ännu inte köpt några pins men jag tittar på den. Simon Stålenhag heter den. Han finns på Twitter och jag kommer att länka till det på, på bloggen. Helt fantastiska bilder. Och sen, vad jag rekommenderar att inte lyssna på. The Nerdist. Den här mansjovinistiska jävla grabbiga höhöpodden. Jag är så trött på den nu.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 det är som skitsnack Jag blev viss, det är ju inte Ja, jag är trött på den Och liksom det senaste avsnittet som är en tjej med Är Katie Sackhoff Vi älskar Katie Sackhoff Och de pratar typ, jag tror att avsnittet är typ 1 och 12 Och 40 minuter så pratar de bara om kukar Ja, det känns relevant. Nej Det är det inte <laughs> det är Sorry, Jag rekommenderar alltså inte till Nerdist Jag är trött på det nu Ja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 Kaisersösa finns ju inte ens.